Hangos könyv Könyvtári katalógus jegy Móricz Bond válogatott művei a Nyugat című folyóiratból. Elmondja Engler József. A hangfelvétel a felolvasó.wordpress.com megbízásából készült 2013 februárjában. A hanganyag Változtatás nélkül ingyenesen és szabadon terjeszthető. Az elhangzó írások a Nyugat című folyóiratban történt megjelenésük sorrendjében. A százszín sejem kezkenő. 1909. 6. szám. A pincekurátor. 1912. 17. szám. A magyar protestantizmus problémája. 1913. 16. szám. Szidónia védelme. 1915. 20. szám. Hőskor. 1916. 21. szám. A birka itatóválú. 1921. 8. szám. A magyar asszony. 1924 első szám. Csak megbaradni. 1925 első szám. A magyar szép literatúra virágos kertje. 1925 19. szám. Görgei Arthur. 1930. 13. szám Mai napok. 1930. szeptember 29 -e. 1930. 20. szám Az irodalom és a fai jelleg. 1931. 5. szám Bérelt szakasz 1931-12. szám. Pataki diákok 1931-18. szám. A mama levelet ír 1931-21. szám. Disznótor 1932. első szám. A kiadvány technikai információi A hangoskönyv összesen 16 írást tartalmaz. Teljes játszási ideje 357 perc, azaz közel 6 óra. Bitrátája 112 kilobajt per szekundum. Master Joint Stereo Megjelenési éve, helye 2013, Pécs, a felolvasó.wordpress.com égisze alatt. Témakör: Szép irodalom, 19. 20. századi magyar irodalom, próza irodalom, hangos könyv. A kiadvány copyright jellemzője. Nevezd meg, ne add el, így add tovább. 2.5 Magyarország. CC BY kötőjel NC kötőjel SA 2.5 HU Megjegyzés. Kereskedelmi forgalomban nem kerül. Open Access dokumentum.